бо я пам'ятав тебе, те наше. І не хотів, а пам'ятав. Воно само гніздилося десь у найпотаємніших закутках мозку. Зачаїлося там, не подавало ні голосу, ні знаку. Та однаково Оксана відчувала це. Її любов була така велика, що не відчувати, не знати всього в мені вона не могла. Знала, мовчала і мучилася. І інші жінки рятуються ревнощами, цією, я відтулиною в дикість, у первісні хащі. Вона не знала цього принизливого почуття. Як же воно виходить, підвелася Олька. Ти таке оце кажеш, ніби Оксана через мене й померла. Ніби я вбила її отою одною нічю, коли ми обоє з тобою нічого й не знали. Всядь, Олько, спробував я заспокоїти її. Хіба я сказав, що ти винна? А винним можу бути тільки я, Та тепер уже пізно про це говорити. То що ж мені тепер робити? Хіба я не сказав? Не можу тебе відпустити. Відпущу – пропаду. Я ніби і жив. І ожив, а душа ще не відтанула. А вона несміливо доторкнулася до моєї руки. А де моя душа, Микола? Може, її зовсім немає, а саме тіло, моє прокляте, ненависне тіло, оцей гріх непростимий. Я нахилився і поцілував Ольку в щуку без пристрасті по братськи. Спасибі тобі за ці слова, Ольку. Хоч хто тільки не лякав нас гріховністю, плоті, і релігії, і влади, і чорнокнижники, і фарисеї. А люди ж однаково не могли зриктися плоті, а вони тільки затаювали це, лицемірили, брехали. А ти – щира душа. Багатьом біля тебе страшно, може страшно і мені, але хто тепер мене порятує? Без Оксани я безсилий. До самої глибини літа ми жили з Олькою, як брат і сестра. В лабораторії працювати вона не захотіла. Я показав їй крихітну грудочку ґрунту в мікроскоп. Жах у жменці праху. Вона відсохнулася від монокуляра, сплеснула руками. Кублиця як нечиста сила. А коли воно підніметься, як на дріжджах, то посуне на нас. Там існує саморегуляція, як і в людей. До того ж є наука, яка повинна стояти насторожі. Хай воно скажеться, щоб я ото тут ниділа, піду на якусь важчу роботу. Після каменоломні мені вже нічого не страшне. Ми вже завели на агростанції невеличке тепличне господарство, і Олька пішла туди працювати. Того серпневого дня над степом переливалося таке несамовите марево. Чого примарливі хвилі ніби вхлюпувалися звідусюди на агростанцію, і там усе пливло в перлистих потоках. Люди, будівлі, дерева, навіть слова «Половецький степ» як означення безберегості цих просторів. Ольга принесла диню, не кругленьку колгоспницю і не грубокору репанку, а величезну скипчасту Канталупу, жовту, пахучу, соковиту. Миколо, гукнула вона мені з кухні, «Заріж диню, а я піду обкупаюся. Я в саду, за малинником я влаштував літній душ, на чотирьох металічних стовпцях великий залізний бак з ситечком унизу. Бак наповнювався з водопроводу, нагрівався на сонці мало не до кипіння. пролетарський замінник буржуйських басейнів. Олька любила воду, як русалка. У мене було враження, що вона і не ходить, а тільки плаває. І плаває весь час до мене. Підпливає ближче, ближче. І страх мене брав. А раптом допливе. Я усі ці роки, що минули після смерті професора Черкаса, мені доводилося часто їздити до Москви і до Києва. Покінчивши з службовими справами, я влучав хвильку, щоб зазирнути до магазинів, подобалося мені купувати взуття для Оксани. Божевільний, куди ж я взую ці шпильки?